У поєднанні із людським духом неподоланим, незламним і неспроможним скоритися, а чи може навіть і зігнутися, бути і жити. Так, власне, і думав Данило – бути і жити. Добитися, врешті-решт, до того – Нині такого далекого світу, але свого рідного, єдиного, про який він, напевно, знає, що там є воля і правда, і справедливість. Те, чого він прагнув все життя, ще від підлітка, те, заради чого він не скорився волі пана Голембовського, хоч би міг мати усе, міг би, те, заради чого закохалася у нього панна Ганя. І те, заради чого усе відбулося так, як відбулося. Заради чого каншукувати Данила тоді треба. І горіла потім панська садиба, і гнали його, травили, як дикого звіра, в волинських і подільських лісах собаками, мисливцями, численними панськими гайдуками, кінними і пішими. Та не вдалося їм, не вдалося тому світові, якими б шляхами не ловив він. Данила не вдалося піймати, а де й ловили, то згодом однаково він тікав. Ось уже за малим тридцять років, а тікає і далі, воює і далі, і так буде, аж доки живу, аж доки не іду ту землю, де правда і воля. Там стану на місце і тим житиму. Життям там, якого хочу собі. Якщо буде, якщо дійду. Якщо? Айдар здивовано і трохи роздратовано дивився, як оросук, росу розтягся. І голяка, щоб у воду, як... Поплив. Це дивувало Айдара. Не було такого у звичках його предків. Не вміли плавати, не полюбляли ж вони так води, як цей кефир. Та не роздягався б ніхто так просто світу, то нічого. Таким, що сказати, невірний кефир хоч і непоганий товариш цей Оросутт. Але собі в якось мить не міг юнак не відзначити будови і сили, що відрізнялись у кожному порухові Данилового тіла. Непорушеного зараз, коли він стояв отак перед озером, мов, витисаний геніальним скульптором із світлого каменю, сильний батир та й шаблею послуговувався чудово. Ну, тут я надто вправний, це не моє, шаблям. Це тільки його, він мав тоді рацію. О, що казати, такий сильний, як віл. Для мене ж стріла і ніж у цьому вивлось. Стаю собою. Ти чого не купаєшся? Така чудова вода, здивався Данило, помітивши, що Айдар до води поставився доволі відчужено. Я помився, навіть ополоснувся, мені цього досить. А так як ти, я не вмію, та й... Не хочу, у нас нема такого звичу, виставляти себе перед Богом отакто наголо, ну і от дивак, малище, та й все. Де таке видано, щоби при такій радісній нагоді, як оце серед степу, натрапити на прісне озеро і не насолодитися водою у повні? Жити треба іначе, на повні легені, як дихати, коли гарне повітря, прохолоде, свіжість, так само слід забрати від життя усе, що можна, і не чекати тільки прийдешнього. Тобі здається, що ти юний, і все ще попереду. І все, що береш зараз, твоє зараз, і все, що лишиш на потім, буде твоє потім. Бо нині, зараз, цей час і цей день вже не вернеться. А на твоем месте плюнул бы и все та, добряче, выкопался.